6. Néhány sikától odébb, valóban véget ért, biztonságot nyújtó külső negyede. Itt már nem borította hó az utcákat, helyette nyírkos, saras hányadék mocskolta a deszkák sokaságát, a napfényt évszázadok óta nem látott lebegő folyosókat, a köteleken csüngő házakat, a fekete függő kertek valaha zöld indáit, melyek alattomosan kapkodtak a vándorlába után. A kéregváros néhány öllel a talaj felett lebegett. Amikor Kán Morgáre, a lova nélkül, két újabb sebbel ékeskedve elhagyta az utolsó utcát, hátra a meglepetéstől. Odahaza a Anács. Kalud, Törzse, Becsben álló nagyasszonya órákon át mesélt nekik Rajin csodáiról. Úgy tudta, hogy a kéregvárost egy érdatlan fekete bőrfelhő tartja a levegőben. Amikor először hallotta, nem hitte, az asszony egyetlen szavát sem. Aztán arra gondolt, a végítélet Nomádiában, Dunavában és a környező tartományokban is éppen elég furcsaságot hozott létre, Miért éppen a hercegi fővárosa lenne kivétel alól? S most itt áll, látta, az egymás felett elhelyezkedő két város mégis létezik. A kataklizma után a mélybesüllyedt belső negyedek, mint egy függőleges falu katlamban odalent húzottak, örök éjszakába burkolózva. Föléjük egy soha nem látott erejű robbanás következtében lassan megszilárduló burok feszült, még a korai időkben. A burkon nyíló likak adták a mélybesüllyedt városrész levegőjét és kevéske fényt is. Mindaddig, amíg Radzin hercegei úgy nem döntöttek, hogy a burkon később felépült új városrészt megmentik a mind biztosabbnak tűnő beszakadástól. Milos Herceg uralkodása alatt a gyorsan benépesülő kéreg Kéregváros talaja recsegni, ropogni kezdett, és félő volt, hogy a sok ezer lakosú zsúfolt új negyed egyszerűen ráomlik a mélyben sénylődő, elkorcsosult testű és lelkű mélyvárosiakra. Zavad Rabai ekkor, s ennek van már 200 esztendeje is, egy óriási bőrfelhőt szabatott titkos csarnokaiban s azt forró levegővel fúvatta fel. A bőr felhő eltakarta az eget hradzsin felett. Felső vége az örök szakába veszett. Az csüngő láncok és köteléke kezlei azonban néhány ől magasba emelték a könnyű fakunyhókat, melyek közé az eltelt évtizedek alatt új talajt ácsoltak deszkákból, pallókból. A törékeny régi kérek felett ott lebeget hát az egész kéregváros. Az éjszaka bőrfelhőjét feszítve a csillagtalan égboltra. Valahol a megyed közepén a zavad rabai által készítetett különleges üvegmedencében gigászi mákja lángolt öröktűzként, táplálva a bőrfelhőben feszülő forró levekőt. A száz éve lobogó láng Sradzin jelképe volt, amit oly sok bohémiai piktor igyekezett megörökíteni látomásszerű képekben. Mindenki tudta, hogy azon a napon, amikor a tűz kiaszik, a bőrfelhő lassan kiereszti levegőjét, és a levegő kéregváros rá a katlan fölött feszülő valódi kéregre. Megilletődve a látványtól, kán Morgare Némán állt a kérek szélén, s arra gondolt, annyi veszőtség, annyi szenvedés helyett lakói vajon miért nem hagyták sorsára annak idején a várost? Hisz a rekedt ezeket ki lehetett volna menekíteni, és segítségükkel új várost építhettek volna a hatalmas erdők bármely szegletén. Na, persze a válasz kínálta magát. Titkok a nomád tudta, hogy a mélyben oly fenséges titkok rejteznek, melynek fontosabbak voltak a haradzsini hercegek számára minden másnál. Búsásan megtérítették a város méretű bőrfelhő elkészítésének iszonytató költségeit is. Kán ismerte az elszántságot, amelyet a régi titkok felkutatása megkövetelt. A nomád vadon mélyén megbúvó eltemetett városok is rejtettek titkokat. És a hor papokkal szembeszegülő kincskeresők, a megmondhatói, e titkok miképp derítettek fényt fokozatosan a beavatottak számára a végítélet előtti világ E tudás szilánkjait gyűjtögették a névtelenek, az arctalon rejtőzködők, szerte a végítélet tartományaiban, azon közös titkos reményben osztozva, hogy egy napon a szilánkok ismét egészet alkotnak majd, s e tudás segítségével legyőzhetik a betolakodó idegeneket, gadur szolgáit. Kán hallott a suttogva rebesbetett tervekről, de nem törődött velük. Most azonban, amikor ott állt a kéregváros peremén, önkéntelenül is arra gondolt, hogy a mélyben e szilánkok közül bizonyára számosat megtalálhatna, ha azért jött volna. De nem azért jött. A lábai előtt a megszilárdult vulkán kéreg húzódott, mint valami göröngyös, moccanatlan tengerfelszín. És a kérgen megannyiuk, kisebbek, nagyobbak egyaránt. A övevény óvatosan előre lépett. Egyik lábát a kéregre csúsztatta. A felszín szilárdnak tűnt, teljesen szilárdnak. Egy újabb lépés, imád teljes test súlyával rajta állt. Különös, felemelő érzés kerítette hatalmába. Gyomrába érezte a vékony kéreg alatt tátongó mélységet, ugyanakkor érezte a feje fölött lebegő város súlyát is. Lassan odabotorkált a legközelebbi lyukhoz, és lepillantott a mélybe. Vagy kétszáz mélyen, a szurdok alján, sok száz nyomorúságos viskó préselődött egymásnak az örök éjszakában. Csak nem úgy, ahogy akkor álltak, mikor a városrész elsüjjött. Azóta persze a régi, hajdan erős házak leomlottak. Romjaikon új, kezdetleges viskók épültek. Azok romujaink még silányabbak. A mostani éj hasadék... A mély város már javarészt fából tákolt, nyomon negyednek tűnt, maga alá temetve a letűnt korok elfeledett boldogságát, rég múlt napok megfakult, kövekbe sápat fényét. Alant csak egy-két kószafákja fény szikrázott néhol, a szórok fekete csöndből. Az éjhasadék népe. Az évszázadok óta a mélyben élők elkorcsosult, leszármazottak, Azonban szinte egyáltalán nem mutatkoztak, mintha mindannyian házaikba húzódva várták volna a végzetüket. A sikátorok közt azonban alaktalan árnyak sorantak a gírbe, gúrba, sziklák közé szorított nyomorcsatornák mentén. Az utcákon mindenütt szennyes lé a föld mélye felé, hogy megtermékenyítsen valamit, aminek sohasem szabadna megszületnie. Kán megtörölte homlokát. Le kell mennie oda. A dögvizdult a mélyváros rettegett sikátoraiba, ahol néhány nappal ezelőtt életre kelt a démon. Az itteniek gólemnek hívták.